Fyrra kórundubréf tíundi kabli. Ég vil ekki sískin að ykkur skulu vera ókunnugt um það að forfiður okkar voru allir undir skýinu og gengu allir yfir hafið. Allir voru þeir skýrðir í skýinu og hafinu til fylgdar við Móse. Allir neyttu hinnar sömu andlegu fæðu og drukku hin sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var kristur. Samt voru fæstir þeirra þóknanlegir guði enda fjalluðeir í eðimörkinni. Þetta hefur gerst okkur til viðvörunar til þess að viðverðum ekki sólkinn í það sem illt er eins og þeir. Tilbyðið ekki skurðgóð eins og nokkrir þeirra. Reytaði er... Líðurinn settist niður til að eita og drekka og stóð upp til að skemmta sér. Dríjum ekki heldur hór eins og sömur þerra og 23.000 fjallu á einum degi. Freystum ekki heldur drottins eins og sömur þerra og byðu bana af höggormum. Möglið ekki heldur eins og nokkrir þerra, eyðandin fyrir fór þeim. Allt þetta kom fyrir þá sem fyrir bóði og það er rita til viðvörunar okkur sem endir aldana er komin yfir. Sáarhygg standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þið hafið ekki reynt nema það sem menn geta þólað. Guður trúr og lætur ekki reyna ykkur um megn fram heldur mun hann þegar hann reynir ykkur einnig sjáum að þið fáið staðist. Forðist þess vegna skurgóða dyrkun mín elskuðu. Ég tala til ykkar sem skinnsamra manna. Metið sjálf það sem ég segi. Bykar blessunarinnar sem við er blessum er hann ekki samfélag um blóð kristns og brauðið sem við brjótum er það ekki samfélag um líkama kristns. Af því að brauðið er eitt erum við er hinn mörgu einn líkami því að við erum öll hluteild í hinnu eina brauði. Lítið á Ísraelsmenn Taka þeir sem eta fornar kjötuð ekki þátt í alltafsþjónustunni. Hvað segi ég þá? Að kjöt fornað skurðgóðum sé nokkuð? Eða skurðgóð sé nokkuð? Nei, skurðgóða dyrkandur blóta illum öndum ekki guði. En ég vil ekki þið hafi samfélag við illa anda. Ekki getið þið drukkið bykar drottins og bykar illa anda. Ekki getið þið tekið þátt í borðhaldi drottins og borðhaldi illa anda. Eða eigum við að reyta drottin til reyði. Munum við vera máttúri en hann. Allt er leifilegt en ekki er allt gaglegt. Allt er leifilegt en ekki byggir allt upp. Engin higgi að eigin hag, heldur hag annara. Allt það sem selt er á kjöttorginu getiði etið á nokkura eftirgrenslana vegna sammiskunar, því að jörðin er drottins og allt sem á er. Ef einhver vantróaður býður ykkur, og þið fara, þá eðtið af öllu því sem fyrir ykkur er bórið án þess þið vegna samviskunar spyrjist fyrir um hvaðan það komi. En ef einhver segir við ykkur, þetta er fornarkjöt, þá eðtið ekki, bæði vegna þess sem varaði ykkur við og vegna samviskunar. Samviskunar segi ekki eigin samvisku heldur samvisku hins. En hvers vegna skildi samviska annars manns geta heft frelsi mitt? Ef ég neyti fæðunar með þakklæti, hvers vegna skildi ég sæta lasti fyrir það sem ég þakka Guði fyrir? Hvort sem þið því etið eða drekkið eða hvað sem þið gerið, þá gerið það allt Guði til dýrðar. Verið korki í geringum grekkjum nýja kirkju Guðs til ástettingar ég fyrir mitt leit til reyni öllu að þöknast öllum og hygg ekki að eigin hag heldur hag hinna mörgu til þess að þeir verði holfnir